Минавам на третата лекция Мани, един от великите персийски учители. И той представям по много странични начини, даже изкаран какъв ли не, но днес ще говорим за нещо дълбоко, което е в него. Истински учител и нещо изключително. Така, Мани казва, кой може да отключи тази змия? Става въпрос, сега ще поговорим малко за змията, която е захапала опашката си. Мани е един от тези, които най-дълбоко обяснява този въпрос. Символа змията, която е захапала. Кой може да отвори вратата й и да види Божието лице? Този затворен кръг, този символ, змията, която е захапала опашка, този затворен кръг е сила и ужас. И Светът и Вселената са запечатани с този силен печат. Змята, която е захапала опашката си, означава, че това е всичко сътворено ограничено. Кой може да разчупи този печат? И казва Мани, всичко сътворено и сърцето на този кръг е твърдо като камък. Мечът не може да му устои. Желязото за него е слама. Този древен змей е сътворен като безстрашен. Кой може да го отключи? Всичко човешко странства в тази змия, в този, в този кръг. Всичко земно странства в тази змия, която се е захапала опашката. Всичко човешко странствува в законът на Вселената и света. Тоест ограничението. Това е един път на неведение, но този път може да стане път и на себепознание. Ако човека успее да улови змията и да отвори кръга, да отвори вратата, ако се умее да получи гносис, Откровение от Бога, ако спечели доверието на Бога. Отново стигаме до любовта. Значи, ако получи откровение, тогава той ще получи самопознание. Чрез това човек се пресъздава. Той вече става, мани казва, свещено място. Който ни се умее да отключи змията, той остава в лабиринта, наречен Вселена и свят. Той остава уловен от силите на света, на Вселената и на Сътворението. Това означава, че цялата Вселена е уловена от древната змия. На гностически език тя е наречена уробор. Това е тяхната дума за този символ – уробор т.е. змията, която е захапала опашката си. Всичко, което е изгубило любовта, се е превърнало малко или много в змия, т.е. желания. Желанията са част от Вселената, не част от пълнотата, не част от Бога. Те не са любов. Разбира се, когато боговете имат желание, това е съвсем друго нещо. Аз говоря за падналите ангели. А те са около 20 милиарда. Значи, желание. И това означава в част от вселената, част от лабиринта. И така, змията или уробор е заключила човека на желанията в сътворението. Човекът е влязъл в системата на змията. Ще обясня. В системата на земята са всички, които са изгубили любовта. Но какво е любовта? Любовта символизира изчезване. Истинската любов към Бога означава всичко друго да изчезне. Да остане само Бог. Тогава се ражда вечния живот. А по-късно в големите мистерии ще се роди и безкрайността. В безкрайността ще ни учат старците. Сега ще ни учат разни учители и рядко старци. В безкрайността главно старците. Така. Значи всичко друго да изчезне и да остане само Бог. Любовта символизира велико осъзнаване на Бог в себе си. Ти можеш да мислиш, че обичаш. Не допускай такава грешка. Разбери, че Бог в тебе обича тези същества, тези души и какво ли не. Не ти. Защото ако почнеш да мислиш, че ти обичаш, може да стане опасно. Така, тук само ще кажа какво е осъзнаване. Осъзнаването изисква голямо количество тънка енергия. Това е енергията на любовта мъдростта и истината. Не на обичата, не на знанията, да не говорим за информация, да не говорим за обич, говорим за любовта, мъдростта, истината, най-тънката, най-фимна енергия, тя се превръща в дълбоко осъзнаване. И така, който има любов ще получи гносис, откровение. Ще получи другата мъдрост, не падналата, а другата, висшата, окултна мъдрост. И ще се освободи от змията, света и лабиринта за чувствените хора, емоционалните и менталните хора, т.е. знаещите. За тези знаещи хора спасението е недостъпно. Те са вкоренени в змията, но тези, които приемат учението за гносиса, откровението, те се спасяват и за тях уробор змията не е съблазнител, а Спасител. Тоест, Бог е преобразява и ни представя друго лице от себе си. Спасител. В миналото змията е била древно мъдра. В най-първичната древност. Изключително мъдра. Защо? Тогава по него време в нея е живеел самия Бог. Тогава. По-късно, когато Бог се отделя, змията вече не е мъдра. Значи, Когато в нея е живеял Бог, тогава змията е учила хората на големи тънкости. И сега, когато човек получи откровение, Бог се проявява в змията и тя си отваря вратата, за да пусне човека от сътвореното към несътвореното. И така, цялата вселена е трон на древната змия. Тя държи сътворението и сътворените в неведение до часът на Голгота или до часът на Гносиса. А отвъд откровението е сияещият лик на Бога. Падналия е Димиург, творец, той е змията. Също е творец, както казах, но ограничен. Тя е имала способността да сътвори само материалния свят. Но мъдростта има и други две велики способности и две велики царства. Там змията не може нищо подобно да сътвори. Първичната мъдрост Ахамот е сътворила душата и духът. Голяма тайна има в сътворението на душата. Ако някой път учителя ми позволи, ще ви разкажа колко много коства на Бога сътворението на една душа, защото една душа е по-ценна от целия свят, материалния свят. Змята не познава тайното сътворение на душата и духът. Те са непознаваеми за нея, защото тук мъдростта е изключително висша. Тя принадлежи на Бога и на тайната в Него. Змията Уробор е била много висше същество, но и за нея има нещо, което се е останало неразбираемо. То е скрито в самия Бог. Самото творение е едновременно и падение, и път. И двете неща едновременно. Значит, творението и падение и път. И затова в този свят слизат изначалните еони, т.е. изначалните излъчвания, наречени учители, мъдреци, посветени и така нататък. Учителите, общо казано, учителите на мъдростта. Те слизат, за да покажат пътят. Адам и Ева са създадени от смесена светлина, пленена светлина. Спасението идва, когато пленената светлина се освободи от материята и се завърне в своята изначална чистота. Спасението е освобождение на вътрешния човек и завръщането му от смесената светлина в чистата и пълна светлина. Тоест завръщането му в цялата светлина, в неговата цялост.